Deba osteguna dugu, eta bi ostegunetik behin egiten oidugun bezalaxe, Bidai Atala. Gurean da, nora aldizkariko zuzen daria, Hector Ortega, Kais, Hector Egunon. Egunon urzi. Bueno, gaurkoan e, oker ezbanago gipuzkoakko herri bat hartuko dugu? Bai, e, deba goiena e, eskualdera e, joateko gombitea da kargu, eta herri hori haretxabaleta da. Eh? Herri txikia asango dugu, baina, bueno, sein mila biztanle dauzka, eta, bueno, nik esango nuke oso oso eh, paraje politean dagoela, mendi artean, eta badauka alde batetik, ba, iraganaldiko, ba, ondare artistiko polita ikusteko, eta gero badauka batez ere, E, bueno, ba, urkuluko urtegia. Herrian bertan, eurek herriko ba, altxorra esaten dioten. Horduan, eh? bueno, ba, nahi badozu bi, bi kontu horien inguruan e, ba, antoratuko dugu gure bisitaldia. Ba, enuski? Bueno, ba, dugu, lelengo nahi badozu e, aretsabaletara joazkero, ba, komeni garri esan daitekela, e, zera ez, errigunera urbildu eta bertan dauden E, ba, esango benuke antzinako eh arrasto arkitektonikoak ikustea eh ta adibidez eh herrigunetik bueno, bertatik hor e, oso ere txikian ikusiko ditugu adibidez e, Jauregi dotoreak bertako lehunurik garrantzitsuenak, eh ba batez ere 18. mendetik aurrera eraikitako Jauregin neoklasiko dotoreak eh? Eta ta hortze dagoz adibidez arratabe Jauregia E, eh 1920 ama 96garren urtetik ona ba udaletxe lanak egiten dituena Arratabeia Uregia eta bertatik nahiko hurbil hotelora jauregia hoteloratarrak ere eh ba bueno, leinu garrantzitsuak izan ziren eta eh baita ere galartza dorretxe ere badaukagu inguru horretan Eta alde horretatik, beraz, e, arkitektura zibilaren aldetik osondo hor nitu dago. Eta aipatu ditu, garratabe jauregia eta otalora e, jauregia. Bueno, bat, familia bioiek badiru di garaibatean, Herriko e, zehaleinu nagusiak izan siela, eta hain izan ziren, hain itzala undikoak, Herriko ba, Eliza hori bentsat ala diinue, ba, ez da egit, edo historia den, baina, bueno, Eliza egiteko e, tenorea edo ordu alduzanean, E, ze, antzinako Elisa e, gaur egun nigerria dagoen aldean, egon nomen zan, baina hori e, hor zutenean, bueno, ba, batzuek eta bestek e, e, bakoitza bere aldera ekarri nahi zuen Elisa, eta azkenean egin zuten jauregibi horien erdien. Eh? Eta hortxe dago jasokundearen Elisa gaur egun e, arratabe eta otalorako lehenuen gerizpan, esan gobenuk, itzalpean. Mm? Eta hori, erregun dagokionez. eta gero sera aretxabaletan auzoei elizate esaten diete eh bueno ba nortasun handiko e, auzoak izan xienelako garai batean eta e, elizate horiek ba e, kasu geienetan Oso gorde dute euren naundarea eta e, bai e, Elisak, e, ermitak, Baserriak, e, eta baitere inoiz ba, e, joregi eta dorretxeak aduezo taloratarrak eurek beste dorretxe bat eukizuten e, Elisa teorietako batean, hau eh? zarazan. Eh? Elisate horiek ba, beste batzuk harkarazo, e, goro eta areantza, bolibar, bueno, horiek e, danak dira esango genuke aretsabaletako landa gunea eh, eta baserri e, e, gunea. Eta baserri gune horretan dago mendi altue zinguratuta eta oso paraje zoragarrian e, urkuluko urtegia. E, hori da, e, aretzabalirektara joateko bigarren e, arrazoia. Eta zongo benuk eber batak gaur egun arrasoi nagusia. Pentsatu behar dugu, lehen gota bain, batu dugu, e, oso paraje, oso leku zoragarrietan gaudea, eta hau dala, aizkorri aratz parke naturalera sartzeko ba, ateetako bat. E. Orce, hm, mm, behar dugu, ba bertatik, e, zera Urkuluko urtegitik, eh, zera, ba Orkatzategi aldera edo Kurtzebarri aldera edo Degurix aldera, eh, mm, joan gaitezkela, arahotz ganeko mendi guztien, guzti horietara, beraz, eh, mendi bilbide de polit abiatu daitezke e, urkulu, e, urtegi, e, hmm? baina, urkulu urtegi inguru horretatik baina urkulu urtegia bera benetan e, paraje aparta da eh? e, mila federerazion dairurogeeta e, emeretzan amaitu zuten bete zuten e, eta erratutas banago bere azalera, Kilometro eta purtsubet gehiago, kilometro kuadra eta purtsubet gehiago koa da. Eh? Eta eh, oso, eh, zaino genuke, forma bitxia ere badauka, eta eh, bere perimetro osoa zazpi kilometro koa da. Bueno, ba, perimetro oso horri eh, oso eh, eroso, oso eh, paseo a atsegina egiten, Eh, osatu aldugu bai oinez eta bai bizikletaz eh? Zed, bide gorria osatu dute eta, eta bueno, ba, oso modu esaten dugu bezala oso modu errezean, egin daiteke eh, ibilbide guztia eta horrez aparte Eh, bueno, ba, ibil bideo horretan, e, gauza gausa politasko topatuko ditugu, eh? Alde batetik pentsatu behar dugu, bueno, ba, badaudela, eh, ikusteko beatokiak badaudela ere, eh, Esango benukai ikuspegi panoramikoak, eh, bai e, urtegi osoa ikusteko, eta baita ere e, ur, urtegia, baina atzean mendialtu altu horiek dituela, oso oso, e, iaia, itxura alpinoa daukan e, parajea e, o, edo paisaia ikusiko dugu. Badira ere, e, aipatu dugulen, ba, selan... E, aretzabaletako, mm, zera, baserri giroko hauzo hoiek, elizate hoiek, ba, baduten ondare polita, horietako ba, bueno, batzuk ere bisitatu daitezke, eta eta bertako, e, zera, ba, baserri eta e, etxedotoriak ikusi, eh? areantza, e, bolinaga, e, baita ere, ba, zera da, agroturismoa da, mitarte garai, uste dote ditzen dala, ba bertako, e, sea, bueno, um, inguru horietan, mm, oinez guazela, mm, urertzetik bertatik, e, topatuko dugu, bai gure landa e, giroko ondare arkitektonikoa, bai paisaia, bai e, gaztien behatokiak, bai e, esan dugun bezala ikuspegi panoramikoak, eta baita ere parkeak. Eh? Baita ere, pentsatu behar dugu, inguru horietan ere, bertoko zuaitzak ba, berreskuratu dituztela, eta oso ugariak dira, bertan, eh, aritzak, elizarrak, sumarrak, eh, altzak, eh, zahatzak, eh? eta jamendi altuagoetan pagoak. Eh? Beraz, eh, benetan, hori dana biltzen du, eh? natur, paraje, oso polita da. Eh, Juan gaiteske naizanezkero, Aretzabalitatik paseo bat egiten edo bestela, baita ere, kotxes joan daiteke. Eh, ez dago distanzia hondirik Aretzabalitatik Urkullura, Urkulu eh urtegira, paseoa eginaz edo bestela, e, ba, kotxea eraman e, baldin badugu, ba, eh, bertarainoan aparkalekoa dagoelako. Bueno, uh -huh. doctor, verás, Ibilali soragarria, ez? Hori da, hor, eh, aipatu dugun bezala, naturarekin gozatzeko lazaitasun ez eh, egoteko, e, pentsatu, esan dugu, gure e, natur parke garrantzitsuenetako baten atean gaudela, eta e, ganera hori, paisaiak asko laguntzen du. Eh, beraz, hur inguruan ibiltzeak beti eh, lasaitasuna eta eta esango. nuke, e barrualdeak e, baretzen e, laguntzen duela eta kasu honetan e, bueno ba ur urkuluko urtegiak hori xedana emango dugu jende asko udagoiena joaten da udazkena joaten da E, jende asko da berrian be urbiltzen da eta hau da zer oso une egokia da bertara urbiltzeko eta eta bueno, egiteko. iteko hori bai, batzutan pasalike jende bueno, bizitariak eta ugariak izatea beste egun batzutan ostera, lasaiago ibiliko gara e, urkuluko, e, urertze zoragarri e, horretatik mm -hmm. Bueno, hektor eta ametzeko nora iritsi, bertara? Bueno, ba, oi e, auto hartu ezkeroa Pentsatu behar dugu, laro gehi bat daukagula, eta, e, bueno, ba, hartu beharko genuke biderik arrasena, e, izango litzateke autopistaz e, maltza garaino, Eta maltzagan, badakizue, eibarrera e, heldu baino lehenagoko o sea, atera bidean, bertan hartuleike e, o sea, AP bat gaztizera doan autobidea, eta aretzabaletako irteran urten, o bestela e, bueno, RP antzina RPE nazionalezaten zanatik, e, bat deba goien, e, goieneko herriak e, o sea, zeharkatzen dituen RPEetik, lasaiago e, geldiruago joan nahi badogo, ba, bertatik ere joan daiteke niongo problemarik gabe, eta le chavaleta bertaraino helduko gara. Bektor Ortega nora aldiskareko zuzenariamila esker beste behin ere gurean izategatik eta hurrengora arte. Ondo ondo izan eta horrengora arte bai.